inclusive já comecei a gravar então a gente pode começar a aula de hoje tentei compor, compor uma aula mais tranquila Usando o fungo como modelo, para relembrar o que vocês aprenderam sobre o celulares do fungo, né? ontem a gente conversou, então a também na uma parte que já é um pouco de mitologia, numa parte que não viu nada, vamos fazer então um panorama geral, mas com foco específico aí, bem mais detalhado em cima de parede celular. Parede celular é a estrutura do fungo que faz a interface com a célula uh, do hospedeiro. Então é ali com todas as moléculas que vão interagir com a célula do hospedeiro. É realmente a estrutura mais importante, é uma estrutura fundamental para várias funções que o fungo executa. Então, hoje a aula né, conceitos básicos e revisão de biologia celular de microrganismos patogênicos, usando como principal modelo os fungos. Mas antes, vamos lembrar de todos os modelos. Quem só olhando é, para as imagens que estão ali projetadas consegue reconhecer de que modelos a gente... É, que modelos vocês têm em pesquisa? Que modelos são utilizados para estudo? Onde é que está o fundo nessa história toda ali? Quem trabalha com fungo, segundo, cinco minutos antes de responder, o pessoal usar uma pintada. né? Da direita para a esquerda, fica mais fácil da gente é, criar uma identificação, criar uma identidade. São coisas que estão próximas à nossa escala. Né? São seres que estão próximos à nossa escala. São seres vivos macroscópicos. Muito óbvios, todo mundo reconhece. Um camundongo um olha para ele Todo mundo reconhece A moça da Bahia na filosófica quando um olha para ele então, A maioria de vocês reconhece Acho que identificar o vegetal assim Só olhando a imagem do vício O verde talvez vocês consigam dar um chute né, Bem correto Alguém tem ideia de qual o vício está ali? Cérebro Cérebro, é um grande modelo Para estudar do celular, desenvolvimento e tudo mais E aí, do outro lado, a gente tem É, dois, uh, dois, dois, dois organismos de modelo Quem gostaria de chutar O, né, o que a gente está olhando ali? Pode chutar, pode gerar Agora é mais gerar Oi? Vamos começar mais abaixo de sagar o Você, Você que é meu aluno deve ter visto esse slide em algum lugar que eu já apresentei Malandro não, não. <risos> É qual é o grande modelo? né? A bactéria mais utilizada em pesquisa, mas se a gente for com um par agora, temos uns um, 10 um professores de 20 e lá dentro crescendo a qualidade para alguma finalidade. E quem não trabalha com o um modelo né? qual é um modelo trocaio, quem trabalha com um modelo de, de expressão, de estudo de alguma coisa, muito provavelmente vai estar usando essa calomisa de servisa. Talvez fim, talvez outros fungos, mas a Caromisa é o grande fungo, talvez a célula mais estudada na história. A equalidade é o dólar. Não, então, aí é que tá, não é, não é o redondo, é o tem um formato mais de, de, de paixão, humor. isso é interessante, porque isso a gente vai ver é, qual a forma do profunda, daqui a pouco vai entrar nas formas de, é, dos fundos e como diferenciar de outros seres. E por que isso é importante? Eu acho importante não só entender os organismos, modelos que existem. Isso é muito importante para o nosso estudo. Quando vocês estiverem estudando qualquer coisa, inclusive para a parasitologia, vocês vão ver que alguns estudos concluíram em toxoplasma, para a galera que é toxoplasma. Quem sabe que quem estuda toxoplasma sabe que é um super modelo de interação celular. Então, não necessariamente uma descoberta em toxoplasma, reverte conhecimento puramente aplicável à toxoplasmose. É um conhecimento aplicável e, e, e, e abrange outros domínios da biologia. Muitos estudos em mísseis né, têm reflexo para o conhecimento em é, fenômenos que acontecem nas nossas células também. Ciclo celular foi visto em neveduras. Tráfico de visículas foi visto em nevedura. Um monte de fenômeno biológico acontece em todas as células, foi visto num no organismo mais simples, num no modelo. Né? E por que foi usado um no modelo? Porque o modelo é fácil de crescer em no laboratório. O modelo tem um tamanho né, passivo de manipulação. Né? Crescer, né? trabalhar com uma rata é mais complicado que trabalhar com cachorro, que é mais complicado trabalhar com a que é mais complicado trabalhar com uma célula que de cresce dentro de uma garrafinha. Esses organismos hoje, na realidade, desde a década de 90, têm genoma conhecido. Esses foram os primeiros seres em cada um desses genes, a, a, a, a ter genoma sequenciado. Isso, para a gente, é fundamental, um grande avanço. Então, quando vocês encontrarem, por exemplo, estão lendo um artigo sobre é, o crescimento de câncer E vocês vão o gene, o gene às vezes começa com SC alguma coisa. SC de sacadomista porque foi descoberto que essa de caminhonista E isso não é nenhum problema. Não quer dizer que aquilo é, não aconteça também em câncer. Evolutivamente né, foi só um mecanismo conservado que se manteve na imagem de uma espécie que hoje existe. Além disso, né, já que a gente tem o genoma Então a gente sabe que se a gente encontra Uma proteína dele, nele, A gente consegue enxergar Esse nosso genoma Consegue enxergar o código que vai gerar eh, Aliás, o gene que vai gerar eh, Aquelas proteínas né, O quadro de leitura dela que vai gerar Aquelas proteínas E conhecendo o genoma E tendo hoje ferramenta de transformação A gente consegue modificar O genoma desse bicho E são todos eh, eh, organismos É, são, a gente conhece metodologias para causar uma mutação, para causar uma transformação genética, para inserir um paladino que vai fazer isso organismo gerar, ter um outro anóxido, ter uma outra característica. E essa é, assim, é básica para a ciência moderna. Né? A gente lê muito artigo, a gente já viu isso no artigo, né? O, o, o organismo de FP, o organismo né, de superespécie de determinada proteína, né? isso é bem comum de vocês, eu acho, deve ser, né? E. O que dá um exemplo? De alguma coisa recente que teve uma modificação interessante no um organismo. Ou ainda, a melhor pergunta, qual eh, foi a revolução no último ano em relação à modificação benética, a edição meia? Na técnica? Falando técnica. Qual técnica foi revolucionada no último ano? Cris, falou que a gente está dando períodos de patente, todo mundo quer, quer fazer. Né? Você consegue simplesmente reportar e inserir qualquer gene, quase em qualquer lugar, em qualquer organismo. Né? Já se dedique para isso. Né? Então, a gente hoje é planeta, a gente edita o genoma de quase qualquer célula né? da maneira que a gente né? Se idealizar. Né? Isso é importante no estudo: você deleta um gene e você vê como a célula funciona sem aquele gene. Se eu estou estudando um de patogênico, por exemplo, quero entender como é que um fator de virulência ou se determinada molécula década é um fator de virulência, eu vou pegar esse organismo e vou deletar aquele gene, ou vou excluir, ou vou interferir né, com RNA de interferência, ou vou procurar um mutante que já existe, ou vou provocar a mutação de todas as possibilidades para ter um fungo, um, um, por exemplo, que não produz determinada proteína que está na parede celular, e por isso eu vejo que em interação com célula do Espedeiro e essa célula do Madel Eu estou entendendo ali como é, um fator de diversão funciona Como uma proteína específica na organismo funciona Além disso, e só completando os organismos no mesmo modelo, né? Tem uma biologia relativamente simples né? Organismos maiores, mais complexos são mais difíceis de estudar O genoma maior são mais difíceis Esses organismos têm um estudo simplificado Eles são bons modelos por conta disso E aí, a gente tem então, né? Camundon, drosófila, aravidópsis, né? O C. e aí a bactéria coli que é um dos exemplos, né? De bactéria mais é a principal, né? E Saccharomyces, e que na minha opinião é a célula realmente mais estudada, mais fácil é, de estudo. É um, um modelo eucarioto, isso é muito interessante, e essa é a grande diferença, né?, para quem usa né, uma célula como modelo de expressão. Fazer uma expressão de uma proteína numa uma E. a gente esbarra na limitação da célula procariótica. A célula procariótica não tem o quê? Eu usei celular e não tem procariótica. o seu molecótico? Está jogando no celular? Cálculo Exatamente, não tem modificação pós-tradicional. Então, né, não dá para a célula ganhar resíduos de açúcar. Pra a célula, a proteína ganha resíduos de açúcar, por exemplo. Dentro da célula, quando se expressa no eucarioso, isso passa pelo cologe, passa pelo objetivo na proteína é modificada e aí você tem uma proteína que é similar a uma proteína produzida por uma outra célula de Então, na produção de proteína de uso humano, né, são modelos interessantes por é, realizar essas modificações na proteína, né, resultando num processo completo né, de, de tradução e modificação pós tradicional E aí é uma pergunta que eu acho bem interessante, principalmente nesse início de matéria, principalmente num no curso de biotecnologia e biofísica. A gente sabe muito da nossa escala. Né? A gente sabe muito o que é um metro, a gente sabe muito o que é uma hora, a gente sabe muito bem que são 20 centímetros, a gente tem noção né, dessa escala de tempo muito clara na nossa cabeça. E essa, e essa noção ela, é, ela varia muito em relação à nossa própria maturidade, vocês se lembrarem. Você Há 10 anos atrás, vocês achavam que um cara, sei lá, de 40 anos era um velho. Né? Hoje, vocês acham que ele também deve ser um velho. Assim, mas é um velho que ainda não, não tão velho assim. Né? Enquanto quando vocês tiverem 40 anos, o velho vai ter 80 anos. Isso porque a gente enxerga a escala né, dentro da nossa realidade. E a gente vai estudar seres que estão fora da nossa realidade de escala. Mas a gente vai estudar como seres né, de diferentes é, tamanhos. Muito longe da nossa escala interagem. Então, por isso que eu acho importante a gente só ter noção do tamanho das coisas, do tamanho desses organismos, do tamanho das estruturas. A gente vai estar falando dessas estruturas. E por qual o exemplo prático que eu dou para achar isso realmente importante? É De vez em quando, né, eu ouvi alguns comentários do tipo: pô, não, a célula entrou na bactéria. Eu pensei, pô, a bactéria é, quem? Ela é né, uma, uma bactéria grandona, não tinha nem como. A gente confundindo o tamanho de vírus, bactérias, né? dá para ter essa noção porque está fora, tá assim, está fora da Mas uma vez entendendo esse tamanho, a gente vai saber o que, que vai e o que, que vai se movimentar mais rápido, o que, que vai entrar é, em que célula, qual o tamanho que suco dentro da célula, será que esse tamanho é compatível com o tamanho de facula da célula? E quando essa célula crescer, ela continua dentro da facula ou ela rompe? Então, parte disso.. é explicado pelo simples tamanho dessa célula em relação à outra célula entre o tamanho do microorganismo patogênico em relação à célula do hospedeiro então se vocês fossem colocar em ordem de tamanho qual é a ordem de menor que maior? Qual a que você tem ideia? que é a recorde e a cidade de sei lá Você ainda tem sorte que se chegarem perto, você vai ver que na recorde ainda nem escala Mas as pessoas sabem, as pessoas têm essa informação. Né? E é bem possível de você imaginar. Né? Eu peguei até micro-organismos micro e organismos com um certo padrão e, e até a foto te dá uma pista. Eu vou, vou primeiro as pistas antes de dizer o, o, o, o resultado final. A primeira coisa que eu peguei é, é organismos que são realmente modelos. E eles têm um tamanho médio dentro das categorias deles, dos genes, dos filhos. Então eu não peguei a marcaria do mundo, nem peguei o maior fundo do mundo, aliás não o maior fundo do mundo, é um fundo que ocupa uma floresta inteira de tamanho maior que o patabana, aliás, e não peguei o maior fundo do mundo. E uma já é utilizada para coisas menores do que as outras. Então é é a mesma da série? Isso. Então, sacaromisse de série, microscopia ótica, mais detalhe de contraste de fase, né? Também tem uma borda Sim. escura aqui, uma borda clara do outro lado. Né? Contraste de fase. E uh, a Epolita está uma microscopia eletrônica de vários A gente saiu até do comprimento de onda, né? Numa a gente está num espectro uh, visível de luz, no outro a gente está num fecho de elétrons. microscopia eletrônica é realmente utilizada para as coisas. Muito pequeno, pois na escala micro e na escala nano. Já na microscopia ótica, a gente enxerga, na melhor das hipóteses, sem nenhuma técnica de fluorescência mais moderna, coisas até 400, 200 nanômetros. No a gente consegue diferenciar pontos na distância é, um do outro em torno de nome. nanômetros. Então a gente consegue ver isso na microscopia ótica. Então, se eu precisei da microscopia eletrônica de vagador para mostrar, Né, a, a, um, um ali, né, um momento especial, para deduzir que aquele ali é o menor ali na minha cadeia, e além disso, quando a gente já vê que tem muitos ali no mesmo campo, né, dá para ver que não cabe muito daquele microalismo ali, então é pequeno mesmo, está ocupando uma grande área né, ali naquele campo, então pode a, a, a, a gente já deduziu que é o menor. Ah, isso aí fica a dúvida, né, Qual o tamanho do verme em relação à a, a sacaromícea, mas a distância de um para outro ali é, que, na verdade, 100 vezes. Enquanto o verme tem ali 1 um milímetro, a tem entre 5 e 10 micrômetros. Considero que micrômetro é 5 micrômetros o tamanho de cada célula é, única ali, né? Sem contar o brotamento da célula. Então, se a gente alinhasse isso. Né? E na realidade, até inseri aí uma outra célula para a gente comparar melhor. Tirei a célula vegetal agora, coloquei uma célula diferente ali no meio, a célula Hila. Alguém que trabalha com Hila? Hila é a célula humana mais trabalhada na história. Vai sair um filme daqui a sei lá, alguns meses ou um ano sobre a vida da Henrietta Lacks, que é quem, de quem foi isolada. a célula rígida. E parece uma história super bonita porque ela tem, que ela teve, quer dizer, super bonita, Bonita do ponto de vista científico, porque para essa célula ser imortalizada e a gente utilizar no laboratório, quase que até ela não é, uma, porque é uma célula tumoral. Ela se reproduz inde indefinidamente em cultura. E então essa senhora, rígida, teve é, câncer, câncer de polos de útero, né? a célula foi isolada e é a célula mais estudada humana até hoje. E a parte da história eu que contar ao filme Porque, na verdade, eu tava, deve nem sei a história eu, eu, eu ouvi um zoom do livro E contando isso para todo mundo Então, não, é melhor, não tinha sentido Se esse filme sair, durante o curso A gente dá um jeito de, de colocar em no programa Mas, qual o objetivo dessa célula ali? É uma célula mundial De célula humana, as nossas células Em média, tem aí seus 30 micrômetros O fundo É menor que essa célula Seis vezes menor que essa célula Se a gente considera o diâmetro interno. inferno Essa caloríase, que tem tamanho muito perto da câncer, que é um fungo patogênico, tem 5 micrômetros. Já é enorme a gente precisou de outra microscopia para olhar ali, menos da metade desse tamanho. Então, o que, que significa com isso? Se, é, cabe uma célula de fungo dentro de uma célula humana? Cabe, e isso vai acontecer. E o fungo vai entrar na célula, vai penetrar na célula e vai destruir essa célula se crescer mais do que 6 vezes o seu tamanho. Né? Cabe uma bactéria. dentro é, do, é, de uma célula humana, e ela também pode crescer, e ela vai crescer a maior número. E vocês vão ver que isso acontece com protozoários usuários também, que, estão, que tem um tamanho até maior do que de, do que sacanomice cerevisia, que, aliás, que ainda podem crescer em células ainda maiores, né? alguns usuários vão crescer em hematócitos, em células ainda maiores, e aí né, é, multiplicar bastante. Outros parasitas vão crescer em hemácias, mas vamos deixar esses exemplos Mais específicos né, para, as aulas, para as respectivas aulas. E ainda, né, será que cabe uma bactéria dentro de um fungo? Hoje, eu ficaria recente em dizer isso. que hoje não. Mas, num no momento da história, já Jacoba. A Jacoba é uma bactéria que utiliza o oxigênio como aceptor final de adeno dentro de uma outra célula eucariótica. Né, e hoje né, em várias células né, de vários tipos a gente tem o e outras organelas né, que num, num determinado momento da história não passou uma interação célula a célula a gente vai talvez né, tocar isso em uma outra aula né, em relação à evolução de, de modelos específicos mas se vocês tiverem interesse não sei se vocês conhecem Trabalhar na biodiversidade deve conhecer. Então, a professora chamada Cristina Mauda, que ela trabalha com modelos e endosibiontos. Então, é uma pessoa que a gente pode convidar para dar uma palestra. Tá lá com ela? Não. Ah, Aguenta. É. Então, ela tem um trabalho super bonito em endosibiontos e é alguém que a gente pode conversar para entender como essas células estão interagindo né, ao longo da evolução e aí né, resultando no, né, em novos organelas para outras células. A pergunta foi se a bactéria dentro de um fundo. Isso. Ali, se eu não estiver enganado, recolhe uma bactéria e, e a sacralice é um fundo. A bactéria, tipo, um, tem duas vezes, tem metade. Então, a metade não está bem colocada no tabuleiro. Não é Na a Mas, mas, mas o que dizer com isso, eu também tem que ficar claro: o processo de interação fungo célula humana, por exemplo, acontece, a gente sabe, uma infecção, o fundo entra na célula ou é vagostado por uma célula. É, o o fungo não só cabe dentro da célula, mas como esse processo vai acontecer, e a gente vai dar diversos exemplos disso durante o curso. A invenção de um fungo por uma bactéria é algo que hoje, pelo menos, eu não tenho nenhum exemplo. Não, não, eu não acho que uma bactéria entre em um fungo e certamente não seria fagocitada por um fungo. Até porque o um fungo tem uma parede celular e já a gente vai tocar nesse assunto. Mas. Né, interações celulares que ocorrem e ocorrem. E uma importante interação celular que por da história foi uma interação de bactérias com um o precursor de uma célula eucariótica, um, um, um, um, um, um eucariúdo primordial, que adquiriu essa bactéria e teve a capacidade de utilizar o oxigênio como um acertor fonte de elétrons. E aí, evoluiu, o que a gente conhece hoje como um bocadinho respiratório. Mas beleza, vamos continuar nesses exemplos e aí ver né, o espectro de tamanho para a gente, talvez não falar mais nesse assunto e ter é, plena noção do tamanho das coisas. Então, na fileira de baixo, alguns exemplos, entre dois verbos, né, um órgão humano né, e um vetor. Né, o órgão humano, eu acho que a gente tem noção do tamanho, tá dentro da nossa escala, né, nós somos todos humanos, até que... Tem que trocar alguma coisa diferente disso, né? E nós temos noção do nosso tamanho. Eu peguei o órgão que, pelo menos, eu tinha a menor noção de tamanho. Eu ia jogar em uns 15 centímetros para um rim. Aí tem, em média, 11. Acho que é mais fácil a gente ter noção de do tamanho de do pulmão, do coração, coisa do que a gente está mais acostumado a ver, até em aulas de anatomia, né? Mas, né? Um rim tem uns 11 centímetros. E eu dei dois exemplos, né? Bem, que, até bom, fazer parte das nossas aulas em algum momento. A tênia só e puxaria bancroft, Um verme que causa flyose, da bancroft, e a tênia que causa né, né, infecção no intestino. A tênia chega o o nosso intestino, que é um comprimento, ela atinge 7 metros, maior do que a gente, mas a gente lerá esse verme né, é, é, alinhado com o nosso Enquanto o verme causa flyose, Ele vai usar horas por ocupar né, vasos linfáticos, para induzir o piso dentro do nosso corpo, entupindo esses vasos, e aí ele tem milímetros, né, um tamanho bem menor. Mas a gente está falando de dois seres, né, três seres, né, se a gente contar a gente ali no meio, né, três seres eucarióticos complexos, né, com, com sistemas né, robustos de processamento de alimento, respiração e tudo mais. E que a interação, até de dois desses comum, a um, interação dos vermes com um, a gente, está dentro da de interação que eu estou parecendo de né, A gente está falando da interação de dois seres complexos que está dentro dessa gama de assuntos que a gente vai tratar ao longo do curso. E na realidade, só está dentro da gama de assuntos, em num momento também da história, quem estudava parasito que era a mesma galera que estudava verme. Se gente lembrarmos dos nossos é, antepassados científicos aí, né? E, entre Capuchagas, E, e outros, Oswaldo e Cruz, né? era esse pessoal que estudava tudo isso, eles estudavam as doenças tropicais, eles estudavam as doenças que aconteciam na vizinhança deles, na cidade, no país deles. Então o único dessas de duas coisas isso tudo acabou virando né? o grande assunto que é a paracrologia. E vamos falar de Victor, talvez um dos mais famosos do Brasil, a né que Tem aí uns 4 milímetros. Todo mundo sabe que é, pequeno, todo mundo sabe que incomoda, né? todo mundo sabe que é, que a gente sabe. Um pouco é, é interessante agora a gente analisar né? o quanto de parasita deve caber no intestino desse bicho, né? já que o parasita vai ter ali um todo de é, entre 5 e 30 micrômetros. Quando vocês estiverem vendo é, leishmaniose né? E, e outros parasitóxicos, vocês vão ver que esse, é, ou malária, que os parasitas, eles São operados pelo uh, vetor e que uma quantidade grande de parasita consegue sobreviver e viver no interior do vetor o e que isso resulta né, quando a gente pensa em infecção é que a infecção já começa com um grande nó não é um parasita que vai causar doença né? Assim, né, alguns parasitas vão entrar na no corrente sanguínea e vão causar doença da mesma forma que raramente uma única um único célula fungo causa uh, uma micose É um conjunto né, de células que são uma colônia, uma variedade grande de organismos da mesma espécie, que vai entrar no organismo do no, no hospedeiro né, e aí se desenvolver naquele tecido. E isso vai ser até importante. Né, nesse hospedeiro né, se a gente for o agente, a gente tem sistema imune, a gente tem células que reconhecem essas células, né, que são os patógenos, identificam essas células e ingerem essas células. Digir uma célula mole, eu 10 mil, eu compro um pouco. Então, o inóculo, a gente começa a entender né, que quantidades de inóculos são importantes como fatores né, que podem levar a uma infecção. Mas vamos voltar para o tamanho. O fio de cabelo está aqui só para a escala, só para vocês terem uma noção. Não sei se vocês tinham esse número na cabeça, né, que o fio de cabelo tem uma espessura média de 100 micrômetros. Mas a gente consegue entender que o fio de cabelo é maior do que uma célula Então seria até fácil alinhar isso né? A gente sabe que o fio de cabelo é maior que uma célula A gente sabe que o fio de cabelo maior do que uma célula que o fio de cabelo é maior do que uma célula A gente consegue alinhar a célula né, no, depois disso E aqui que eu acho que começa a gerar confusão E por isso inclui vírus ali Dentro dos vírus, né, tem vírus que inclui, a gente consegue ver com técnica A gente consegue ver com maior facilidade O HIV 1 b A gente consegue contrastar esse vírus e observar ele num corte para a microscopia eletrônica de transmissão. Já o vírus eu que tem metade do tamanho. Porque a base do a gente já enxerga com um pontinho, a gente vai enxergar com, um, sei lá, meio ponto, se isso existe na, na microscopia eletrônica. Muito mais difícil identificar. Mas a gente mesmo assim, consegue determinar a estrutura desses seios. A gente só pega um monte de imagem, né, a gente já média em cima de média de imagem para no final ter o resultado da organização do capsídeo. desse mas dentro desse panorama né, e até para não me estudar muito nesse assunto eu acho que agora a gente tem uma noção clara de tamanho né? se eu perguntar para você qual, o que é maior um vírus ou uma bactéria você vai dizer qual maior bactéria. uma bactéria um fungo um fungo, beleza dentro dos fungos a gente ainda vai ver uma diferençazinha de tamanho né Entre as estruturas que o fungo Produz Mas vamos deixar isso também Para coisas mais específicas E completando isso E ao longo do estudo de vocês Vocês vão ver A, a contribuição de diversas técnicas de microscopia Para a gente simplesmente enxergar Na cada um desses modelos né? Vírus para microscopias É, mais avançadas microscopias microscopia eletrônica de maior é, poder de resolução enquanto bacté algumas bactérias fungos né, e outros e vermes, né, em coisas em maior escala a gente consegue é, enxergar bem com microscopia ótica e às vezes até mesmo a olho nu e agora eu vou falar bom, eu que já trabalho com fungos, gosto muito de fungos né, vou falar bem dos fungos para vocês acharem que é legal estudar isso também O... Não só o fungo foi utilizado Como um organismo modelo Mas foi também protagonista um De vários né, prêmios né, Científicos Incluindo né, prêmios Nobel E isso foi muito importante Para a ciência Porque uma célula simples dessa Facilitou a caracterização De diversos fenômenos biológicos Um deles né, O fungo que é Um fungo patógeno de planta Foi utilizado para a gente entender que uma proteína né, resulta, é, é, é resultado de um gene né? Foi essa descoberta que levou a essa conclusão né? A gente praticamente criou o linguagem fundamental da biologia molecular né? Que um gene é igual a uma enzima Hoje a gente sabe que isso né, não é tão simples assim A gente sabe que justamente tem uma construção tradicional Que pode ter rearranjo no meio do caminho, pode ter pós no meio do caminho e Isso deixa até a proteômeta Muito mais complexa do que a genômica Em alguns pontos Mas a gente entendeu a partir desse ponto né, O quão é, crítico né, Esse processo é para a biologia E outro exemplo, esse aí Esse é o grande exemplo que eu dou Para mostrar Como é, é, o conhecimento No estudo de fungos Tem utilidade para outras áreas né, do, do conhecimento científico né? Então, que um gênio É, resulta numa proteína bem básica E obviamente se aplica na gente E que é, as células Realizam o ciclo celular e que esse ciclo É definido, tem fase de crescimento E tem uso de ciclinas E CDKs também Foi descoberto e realizado em fundo Inclusive aconselho a vocês a, a ouvir a palestra desse cara do Paul Nuss que tem no Youtube Que é, assim, é fantástico, contando a pesquisa dele e Além de ser um cara é, Muito gente boa, que ainda atua aí Na ciência E eu só dei dois exemplos né, de vários, é, várias medalhas é, já recebidas por pesquisadores né, que fizeram pesquisas em fundos, desde né, de parte mais básica de metabolismo e enzimas até a parte né, mais complexa de mecanismos mais amplos em biologia celular. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto e ainda tentando convencer vocês né, do estudo dos do, do, do fundos. a gente tinha dado o g-celular dele. Não sei se vocês tinham noção disso, mas como está envolvido no, na, nas formas, nas maiores formas gente ganhar dinheiro na nossa sociedade. Assim, pegar um ranking, o que, que dá dinheiro no mundo em ordem, em ordem decrescente, a gente fala de empresas de tecnologia, empresas de informática, indústria farmacêutica, petróleo e bebidas alcoólicas. Não tem bebida alcoólica sem fundo Até dizer que assim, só existe alcoólica pode sacar ser para serviço é um certo exagero. porque acho que a também fermenta, outros fundos também fazem fermentação. E até que tiver a oportunidade eu aconselho a procurar os fundos de fermentação desses fundos que está mais melhor do que o outro. Mas dentro da nossa sociedade, né, a, que né, mercado, tipo, é, o que movimenta o mercado, o que movimenta. É, grandes somas né, além da indústria informática e, e da indústria do petróleo são produtos de fundo em dois pontos, né, não só na produção de bebidas alcoólicas e etanol combustível claro, mas na indústria farmacêutica e aí por dois lados diferentes né, a gente tem é, o fungo causando doença e aí é, forçando né, a geração de produtos que vão combater essa doença causada pelo fungo. e aí se a gente pensar diretamente, a gente mas o, o sujeito hospitalizado por causa de uma micose, ele pode ser hospitalizado por conta de uma micose, por conta de uma esperiose, por conta de uma defesa invasiva, ele vai utilizar toda a parafernália hospitalar para sobreviver àquela infecção. E a gente tem o lado né, do uso de fungos como instrumento de biotecnologia para síntese de compostos né, de interesse médico. Uh, um, um excelente exemplo aí é a penicilina. A gente tem um antibiótico, né? então que vai contar mais cogado por bactérias, que nesse, é o resultado da síntese é, metabólica de um fungo, esse fungo é utilizado até hoje para a produção desse antibiótico. Só so, so um parênteses que talvez pega aqui, Manda aí. Porque, uh, na sociedade indígena, a sociedade egípcia, as chamadas evaluções egípcias, pelo menos uma delas era baseada em. A chamada maldição de cárcere, se eu não me engano, que ele, em a lugares, de uma tumba dessa, ele estava que em sete dias, quem não na nada em sete dias morreu. E realmente aconteceu o dia que o arqueólogo tentou e as pessoas que morreram em sete dias. É eu tenha uma situação mas na realidade não era, era só um filho que tem tanta filho que tem contraído e morreu. Você lembra do nome do fundo? Não. Cara, eu é muito lembrar o nome do pesquisador. Acho que as perdidas de mídia. As perdidas que ele produz com níveis, né? É, é, e as perdidas, né? É, tem esse nome porque esse, o, esses né? são um de fácil dispersão no ar. Então os caras entram num lugar fechado, né? Bate um vento, o cara empurra aquele pergulho para ver a unha, Ressuspeita aquele monte de espora. Aí o cara até saudável, mas a quantidade de espora é tão hum. grande. Né, que encontra no luz de um ambiente suscetível, em geral, né, a gente vai ver que pessoas, ela tem é umas condições básicas que favorecem, tipo caridade do resultado de tuberculose, ou, ou situações de comprometimento pulmonar, né, tipo um, um, um tabagismo, alguma coisa do tipo, mas esse fungo se, se aloja né, no pulmão, né, e aí vai crescendo, e esse fungo ele, ele entra em vaso e sai em vaso, com as então, ele entra em fone de pirâmide, Passa da parte abdominal para a luminal Ele sai do tecido, entra no vaso e, e aí se espalha mais ainda e depois continua crescendo. E fungo, vocês sabem disso, né? Basta deixar um fungo em cima da mesa e vai crescer um fungo. É aquela velocidade que o fungo cresce num ambiente favorável. Então, é, nosso corpo está não o fungo vai crescer. Lógico que a gente tem temperatura alta, é, pH variável, tudo isso, né? Pode não favorecer alguns fungos. dentro isso, 1.5 milhões de fungos descritos tem 20 que adoram. Então, é, o Aspergillus é um deles, apesar do Aspergillus ser um fungo de grande interesse biotecnológico também. Outras espécies, né? tipo é, o oriza, ele é usado para fazer saqueia, fazer molho de soja, né? alguns queijos é, são fermentados com aspergilos. E mais, acho que um dos fatos, por exemplo, que é a e é não veneno, é a vitamina e o Nguyen tem bastante melanina também, e tal, eu acho que é o, o da tumba é esse, eu Vou até checar nisso. Eu não posso ver o negócio de... Ah, não é, não é, não é. Nem lembro se falado. Deve ter falado. Alguém quis saber. Mas beleza, então, é, é, essa hoje é a nossa posição de interesse em fundos no mundo, não só é, por produção de etanol, combustível ou não, né, mas do uso direto e indireto relacionado à indústria farmacêutica. E o que a gente vai ver no nosso curso é principalmente esse, né, o, o interesse né, do de fundos com aplicação médica, com aplicação para a indústria farmacêutica, seja... Na descrição da biologia celular desse fungo, dos mecanismos de infecção, né, e aí a descoberta de pontos, é, os quais a gente pode interferir para impedir essa infecção, ou ainda das lacunas durante o processo efetivo que a gente pode também entender para facilitar depois o diagnóstico de uma doença, uma cura, ou o desenvolvimento de um novo antifúngico. Mas quem são esses fungos? Fungos são seres eucariotos, então possuem núcleo individualizado. São descritos por diversos nomes, dependendo do fenótipo que apresentam, e várias vezes a gente vai tratar nesse curso. Bolores, como aqueles que crescem no, no pão contaminado em cima da nossa mesa, morro, como crescem em parede, né? as leveduras como as de pão e fermentos, ferrugem, que acomete, é um nome popular do que acomete é, da doença cúndica que é, é, acomete vegetal, numa lavoura, em. só, por exemplo, o café, o laranja, né? cogumelo que todo mundo conhece, porque todo mundo jogou Mario, né? e líquen, que é a interação né, de fungo com o vegetal. Então, apesar de, né, desse, de alga, e apesar desse, dessa diversidade toda, né? De, de, dessa é, grande quantidade né, de formas, é, é, tipos, cores e modelos, a gente encontra neles um grupo restrito, não necessariamente do mesmo filo, que é capaz de causar doença né, nos seres humanos. Então, se a gente fosse colocar esse reino né, com né, alguns números chaves para a gente entender né, como esse reino está localizado dentro dos reinos da vida, a gente coloca né, os fungos como os principais patógenos vegetais, répteis, anfíbios e invertebrados. Um grupo contendo hoje cerca de 1 um milhão e meio de espécies descritas Aliás, 1 um milhão e meio de espécies sugeridas né, Cerca de 100 mil descritas né, Só que esse número de espécies sugeridas Hoje ainda é alto polêmico Alguns grupos dizem que na verdade a gente está chutando um número muito alto E tem cerca de 600 mil Já outros grupos falam que a gente está não procurando direito E tem perto de 5 milhões de fundos Mas sugerir que a gente tem cerca de 1 um, um milhão é, de espécies, é, um milhão e meio de espécies, é bem razoável, coloca o fungos como o segundo maior grupo do existente. Primeiro dos insetos. A gente tem mais insetos no mundo que fungo e mais fungo do que todo o resto. E dentro dessas espécies de fungos sugeridas, a gente né, já descreveu, dando o nome do gênero de espécies, para cerca de 100 mil delas. E sendo que a em mil, ou seja, espécies, Para ah, 150 são patogênicas a humanos. E parece até um número alto, mas só 20 delas, cerca de 20, na verdade, entre 15 e 20, são realmente né, espécies comuns, né, que vão é, é, comumente, né, de forma é, rotineira, né, causar doenças em humanos. O que significa isso para a gente na prática? Né, são essas espécies que hoje tem no quadro que vão causar. As infecções fúngicas de maior incidência em humanos. Né? Se você pegar uma população e pensar que já teve infecção fúngica e começar a listar, vai aparecer muita gente com infecção de unha. Aposto que muita gente aqui conhece alguém que teve uma onicomicose, uma, uma, uma, uma, uma infecção de fungo que ocorreu na unha. Isso é muito engraçado porque é, quando a gente apresenta um trabalho, se alguém for apresentar algum dia trabalho de micologia, algum conversa, Sempre aparece alguém com micose na unha para tirar dúvida contigo A pessoa quase tenta mostrar, você fala, não, não, não Mas é sempre assim. Jornada de sessão científica, congresso de microbiologia, mais de uma vez a pessoa fala, mas você trabalha com no fungo? Então, tem uma amiga que está Nem sempre é uma amiga, né? Mas isso é bem Então, isso só prova que é esse cenário, né? Que uma micose de unha ou uma micose de pele é o mais comum de acontecer em relação à infecção funga no seu humano. Saindo daí, por exemplo, das micoses de unha de pele, né, você tem então, de que que ocorre naturalmente na grande maioria da população, principalmente em mulheres, às vezes em eventos relacionados à baixa do sistema imune, né, e outras micoses mais complexas, micoses derivadas de uma infecção que a gente chama de infecção traumática. o que não é infecção traumática? Caso o cara fica chorando, se boa, de uma infecção, não. É quando ocorre um trauma em que ocorre lesão. Principalmente lesão da pele. Então, o rompimento da pele, que é uma barreira nossa de proteção né, contra né, agentes externos, o rompimento dessa barreira favorece a implantação de um fungo e aí o fungo encontra o que? Ele encontra um ambiente propício para crescimento. Ele encontra um ambiente, encontra um tecido exposto, aí e ele vai é, crescer. Então, aí são as pibólicas que estão mais ou menos no meio do caminho. E aí para final, o um exemplo da micose lá do faraó, e outras micoses mais graves, né, que às vezes ocorrem né, em geral, ocorrem por inalação, exemplo na criptococcose as pedidos né, e solágio, ocorre por inalação com se o seu lógico do mundo ali, se dissemina. Criptococcose, por exemplo, como chega até o cérebro, isso é, é, bem, é, é bem grave. O que a gente vê com isso. É que não só, eu tenho um reino, então, com um, é, um monte de seres diferentes, que poucos deles causam infecção, e pelo tipo, visto, né, a infecção pode ser em diversos lugares, não tem padrão, não tem tipo, fungo só causa doença de pele, ou fungo só causa doença intestinal, ou fungo só causa doença de pulmão. Né? O fungo ele pode é, causar dano né, a diversos tecidos, né, em diversos momentos, com uma diversa faixa de pH. com uma diversa é, é, é, disponibilidade nutricional, isso significa o quê? Que ele a gente está falando das vezes de espécies muito diferentes, talvez bem distante evolutivamente uma da outra, a ponto de uma ter uma enzima que degrada uma festa celular, o outro não tem mais nenhuma tesina que adere bem a mucosa, o outro não tem nenhum um dos dois, mas consegue liberar amônia no ambiente e baixar o pH do meio e fala. Você deu um exemplo daquele. Ah, e não, eu dei exemplo de estoplasma, criptococcus, e as perdidas é, então, é. né? Eu ainda vou você... saber ler isso, mas não você falou sobre o, o negócio da respiração, mas ele está apontando para o cérebro. Qual daqueles ali. Cryptococcus chegando no cérebro, plastomícia chegando no cérebro. Se demônio mucormicose chegando no cérebro, o chegando chega no cérebro, mas eu não lembro nenhum caso mas ele é agresivo. Então é bem possível de chegar também. Então, é, vários desses é, fungos, dizer, ele pode, né, tipo, ele começa no cérebro, ele não pode, começa no, no cérebro, mas o fungo, é, entrando na corrente sanguínea, ele pode é, passar para a elemata cepálica, e, e em hipótese a gente vê que isso é um mecanismo, é morto da morto, porque, é chegou no cérebro, mas o mecanismo é, é, é alucinante, como é que o fungo chega ileso. né? A, a, do cérebro. E outros fungos podem invadir, chegando no cérebro. O fungo se dissemina facilmente é, pelo fundo. Ele vai crescer no sangue, o sangue vai ser nutriente. Como, se o fungo precisa basicamente glicose de aminoácidos para crescer. E ele encontra em no um pH 7 né, do sangue um, um ambiente favorável. Se algum não for suficiente para o nosso neutrófico de macróculos de macaco um com beleza, ele continua. É, mas isso é errado, é ser humano saudável, a gente tem neutrófico. Então um o fundo entra em contato com a nossa célula, o doutor vai lá de imediato e, e limpa aquela situação. Agora, a gente trata com um o implante de órgão, quando a pessoa coloca com precocido, a gente repleta os terremos dele. Esse paciente se encontra neutrofênico, sem neutrófono. Aí ele tem que ficar num hiper, um ambiente hipercuidadoso para não entrar em contato com nenhum fungo. grande problema, porque não existe ambiente. Se a gente procurar com um cuidado, a gente vai encontrar algum cantinho aqui, aquele né, novinho na parede né, Se a gente abrir o filtro da mãe, então, pode desistir né? A gente sabe que vai contar na e nossa pele tem gântida, nossa pele tem volta A gente tem fungo na gente, né? e isso por um lado favorece a nossa sobrevivência É isso que está impedindo né, de uma infecção bacteriana na pele Ou de, de um fungo cair na pele e começar a crescer na nossa pele Esses esse organismos aqui eles estão competindo com o ambiente, com o espaço. Né? Então, é, isso evita uma infecção. Mas, não se vê, se entrar um, meu no próprio vai lá e resolve. Uma prova do vai lá e resolve, a sala de vai lá e resolve. Não tendo isso, né, isso vira um problema. Então, casos, né, que, é que nesses casos, o cérebro tem um grande alvo. Se eu chegar agora e desviar ele do lado de fora, eu vou inalar as fotos de criptococcus. Eu acho que vou inalar, não é que. A gente está no foco no de criptococóide no Rio de Janeiro, não dá. Mas, não sei se eu vou falar, mas eu vou mostrar um vídeo dele para a gente fazer aula. Tem um professor chamado Rodinan, da Teocruz, que ele é fissurado com fungo. Ele trabalha com fungo. E ele anda na mochila dele, sempre com aqueles fotinhos, de amostra tubinho, que o bico alto, uns 50. Aí ele para, no um ponto de fome, ele uma árvore, eu já aconteceu já no ano passado. quando para fazer uma árvore, vou ver se tem fundo lá. Cara, ele vai com um potinho, raspa o tronco da árvore e encontra a criptocópia. Aí ele encontra fotogênico e ele conta essa história, né? Em congressos que ele está a palestra. E, sim, ele sempre encontra, né? Ele fala só, o fungo está lá, né? A gente não tá, não está doente por porque o um sistema é favorável. A gente não está entrando a cara no ovo no da árvore, né? E chegando no fungo todo dia, Então, isso e a gente tem sistemas de eliminação, dos Os poros do, do fungo. Né, encontra cílios nas áreas, expulso, né, encontra o, o trato, as enzimas do, do, do trato respiratório, expulso então um, não é um grande problema mas Numa falha, né, uma pessoa com é, é, fibrosis cística, com, com dificuldade dentro dessa atividade né, pulmonar, não se doença e a gente cresce. E aí, se ele crescer, ele pode entrar num no vaso, né num no vaso ele chega no cérebro E aí a gente tem um problema, vamos deixar isso para aula de criptopopália Qual é, qual é, o, qual é o, assim, o conjunto de assuntos aqui? Né? O... A gente vai tratar de seres diversos com necessidade, eu vou sentar o um assunto daqui a pouco Com necessidades nutricionais né, razoavelmente diferentes Mas com alguns pontos coincidentes E principalmente na aula de hoje a gente vai focar nesses pontos coincidentes O que da biologia do celular desses fungos é comum? O que a gente pode tomar como verdade né, em relação aos fungos Que favorecem a infecção, favorecem a sobrevivência dele no ambiente Favorecem a sobrevivência dele no hospedeiro Então antes da gente dar um intervalo né, O que que levou à existência de tantas espécies de fungos diferentes? E aí eu faço uma parte Para contar a história da evolução dos fungos E isso é interessante Os fungos estão mais próximos A gente do que é, O rei plantas A gente está mais próximo então, Evolutivamente né, Desse eucarioto dos fungos Do que de vegetais né? Nós perdemos o vídeo Ser Um ancestral único eucarioto E isso Aconteceu Perto né, de um bilhão de anos atrás E, novamente, pô, se a gente for pensar em escala Ninguém tem noção do que é um bilhão de anos atrás A gente não tem noção do que são 100 anos de direito É difícil para a gente abstrair nesse ponto né? E é por favor da nossa escala E aí eu uso, né, eu, eu, eu vou plagiar aqui rapidamente o camarada Calceiro Numa ideia que ele veio para explicar para a gente né, como, é, como entender nessas diferenças em escalas em relação a, a pontos né, tão distantes da nossa realidade. Quem é que recorre? Vocês vão saber o que quer ver, cara? Quem mais? Assistir a nova, assistir a, qual, a nova. A a Tanto faz, assiste as A velha no tem no YouTube né, e a nova tem na Netflix. Eu achei que você estava mais atualizado. Hã? A nova, achei que você estava mais atualizado. Depois o quê? está mais atualizado. E dá, está mais atualizado. Está bem invertida, É um negócio excelente. Logo no primeiro episódio dos, das duas séries, é só para explicar. Eu não assisti o Calceira na época passada, passado em anos de 1980, o no YouTube também, né? Mas é, as duas séries são excelentes e, e qual é a sacada dele para explicar né, o ponto distante que a gente está num determinado ponto de uma escala que está muito fora da nossa realidade? Ele coloca isso numa unidade que a gente conhece. Então ele coloca né, o tempo de. É, é, existência da Terra né, dentro de um ano, e um ano todo mundo já viveu, e a gente já viveu mais de 20 anos. Então a gente já tem uma plena noção de, do que é um ano. É, a gente tem 20 vezes pelo menos essa experiência. Então a gente sabe né, o, o quanto tempo dura, e aí a gente consegue colocar né, isso dentro de uma escala. Então se a gente colocar a história, na verdade a história do universo né, dentro de um ano, O surgimento da Terra está lá para o final do ano, já está em setembro, e o surgimento dos fungos está no segundo dia de dezembro, enquanto o surgimento do Homo sapiens está às 11 horas e 59 minutos do último dia desse ano. Então dá para ver que a nossa espécie né, é recente em relação ao primeiro fungo, mas esse primeiro fungo também é muito diferente do causam doença hoje pra gente, esse fungo aí ele era flagelado, se duvidar a gente já nem parecia celular, na verdade ninguém sabe, isso ninguém vai saber, a não ser que alguém ache o fóssil de fungo mais valioso da história, porque os fungos que causam é, doenças né, em homens eles estão aqui, ó, no vigésimo dia né, de dezembro, então bem mais recente. A gente né, é principalmente acometido por as e brasileiros municípios. São dois filos do mesmo um, um, Os principais patógenos do ser humano estão dentro desses filos. Então ao longo desse tempo, né, o fungo interagiu com répteis, o fungo interagiu com os dinossauros, o fungo interagiu com acesso e com triples, interagiu com. É, outros mamíferos, interagiu com outros seres, o que aconteceu ao longo desse caminho, interagiu com a natureza da locadora, se eu estou falando é, é, é, de dinossauro, de organismos mais evoluídos, mas ele interagiu com as bactérias que estavam nesse ambiente, com, com outros. fotozoários que estavam nesse ambiente, ele interagiu com, com o próprio ambiente, e se a gente pegar isso, a gente sabe que esse ambiente já foi bem mais hostil que o rio, já teve rio bem mais ácido do que a gente encontra hoje. Né, que a chuva não era uma água potável né, E tudo isso aconteceu na história da Terra Então, a espuma interagiu com, com radiação Recebeu radiação na cabeça O que aconteceu com esse que Ele fez uma frasezinha de livro O que aconteceu com os seres que viveram nessa guerra? Não, foram selecionados, foram selecionados. Né, então, né, tudo isso Que passou pela Terra Tudo isso que a Terra passou né, Passou também pelo fundo E eles foram selecionados Então, o fundo hoje resiste à radiação ultravioleta, Como a gente resiste até certo ponto né, Ninguém vai pro Sol E queima com o nevanduíro A gente resiste né, A gente resiste à nossa A concentração gasosa Que está no nosso ambiente agora né, A gente resiste A A determinadas injúrias de vento, de pressão, de temperatura, os fundos também. Então foram selecionados fundos que resistem às mesmas condições que a gente resiste. Qual o nosso, um dos poucos saltos que a gente tem em relação à maioria dos fundos? A gente que tem um milhão e meio de espécies, né, a gente conhece bem 100 mil, mas 15 ali que são problemáticos para a gente. Né. Onde a gente tem salto em relação a isso, a gente tem barreira, a gente tem né, Né, a gente tem mecanismo de expulsão de fundos, a gente tem temperatura um pouco mais alta, né, então 37 graus é quase que a primeira característica que já separa. Um cresce abaixo, cresce, é, só abaixo dessa temperatura, não vai crescer na gente. Isso é até crítico para alguns patógenos animais, por exemplo, o no morcego, quando vai invernar em, em caverna, é comum eles terem uma mitose no nariz, porque aí eles abatem, o elevador fica mais baixo, a temperatura fica mais baixa, a caverna é fria, a caverna é úmida. né o tema aqui de não, Saiu a com, com uma de beleza. Né? Não há problema. Oi. O sim pode crescer acima de 37 graus, mas o fato da recomança vai 27 a 37 graus e uma grande parte de plantas, a várias espécies não crescerem a 17 graus, isso já cria uma barreira tal que essas espécies não vão crescer no nosso ambiente a 37 graus, mas sem fungos, fungos crescem a 17 graus, né, e fungos crescem a temperaturas mais altas ainda para sacar se no serviço. A que vai crescer a 50 graus, mas perdido somente a saldo de geratura. Na origem deles, nessa temperatura, é tão um pouco diferente, mas eles crescem em alta temperatura. Então, isso favorece o no com a infecção por gente. agente. Essa é uma barreira e não é a única. Né, porque nós temos né, outras barreiras né, que impedem é, ou dificultam né, a, a, a uma infecção com o despejo ocorrer. Exemplo: nosso repertório de mato, nossas células de ser humano, nossas barreiras físicas. As bactérias que a na gente, tudo isso impede do fumo de Mas uma coisa. Mas no laboratório a gente está num ambiente muito especial. A gente está com uma temperatura controlada, com uma tensão é, é, de células controlada, em geral com um meio que é uma né, É água com açúcar e aminoácido um perfeito, estéreo enfim. Então cai uma célula ali, se a célula tiver condição mínima, não tiver uma bíblica de a célula, não está na temperatura que ela não ela vai crescer. Ela vai estar em água com glicose, em pegar ela vai crescer. Beleza, então. Só para fechar isso, uma frase de impacto, né? a biologia só faz sentido à luz da evolução, então vai ser importante a gente pensar nisso ao longo da nossa caminhada aqui no curso. Quando a gente, tem, quando a gente pensar em interação, primeiro que já acabar de ver com aquela brincadeira da aula passada, né? que não existe um bom não existe um fungos selecionado ao longo da evolução e que encontrar no um ambiente hospedeiro um ambiente favorável para o seu crescimento, e por isso podem causar doenças. e a gente vai estudar fungos que estão em relação direta com a gente. É, é, é, é. Acho que dá para dividir né, assim, o, o grande quadro de onde estão os fungos né, em três né, caminhos principais. Né, o fungo está no ambiente, no nosso universo. Né, o fungo está no ambiente, né, no ambiente natural, na natureza, né, crescendo né, de forma livre. Um fungo está em relação direta com a gente, né, seja no nosso corpo. ou seja, né, no, no uso né, dos nossos ambientes, né, dos nossos ambientes próximos diretos, e com é, até fonte nutricional nossa. Né, nós comemos fungo em diversas formas e em diversos tamanhos. Nem todo mundo gosta. Eu sei, nem, todo mundo gosta, nem todo mundo gosta de champignon, um, um, um, um, um, um. mas, né? não, lá, por exemplo. Mas a gente usa, com na nossa alimentação. A gente usa fungo na nossa alimentação diariamente. Você acha? Muito rápido, isso aqui não toma bom. Então, né, ele está envolvido na nossa alimentação e está no nosso ambiente. Nas paredes aqui, se a gente passar um sobe, a gente vai encontrar algum fungo e, eventualmente, né, o fungo encontra né, na gente o seu ambiente. Né? E é nesse ambiente que vai ocorrer é, a infecção e é nisso que a gente vai dar foco da agora em diante. Então, vamos fazer o seguinte: estamos com uma hora já de conversa, antes da gente passar para a morfologia e entrar na célula de beijo. O que vocês acham que a gente dá uns um 10 de minutos para ver uma água e a gente volta daqui a pouco? Beleza?